Озера Озера – це природні сховища прісної води. Вони утворились внаслідок заповнення річками та струмками глибин на поверхні землі. Озера можуть поповнюватись дощовою водою, річками та струмками, що впадають у них, а інколи – підземними джерелами. Озеро постачає водою як дику природу, зокрема чимало видів рослин і тварин, так і людей – які використовують його як джерело питної води, як водний шлях чи для рибальства. Після сильних дощів озера наповнюються водою і попереджають затоплення, що дуже важливо для природного балансу. А в посушливий час з них поповнюють свої води річки, завдяки чому вони не пересихають. Великі глибини. Найглибші озера утворились у місцях розломів земної кори, де виникали западини. Озеро Байкал у Сибіру має глибину 1620 метрів. Воно виникло понад 30 мільйонів років тому. Внаслідок розлому з'явились озеро Ньяса в Малаві та озеро Рудольф у Кенії. Льодовікові води Більшість озер утворилась там, де льодовики під час останнього льодовикового періоду, це близько 10 тисяч років тому, відступаючи, залишили після себе глибокі западини. Інші озера виникли в розломах земної поверхні, викликаних льодовиками. Саме так утворились великі озера Північної Америки. Солоні озера Іноді в западині утворюється озеро з непроточною водою. Вода випаровується, що викликає відкладення в озері великої кількості солі. Озеро між Ізраїлем та Йорданією, відоме під назвою Мертве море, насичене сіллю у 8 разів більше, ніж морська вода. Унікальна природа У великих озерах формується своя екосистема. У Байкалі налічується близько двох тисяч видів тварин і рослин, які більше ніде не зустрічаються. Один із прикладів – прісноводний байкальський тюлень. Але для багатьох озер стало проблемою забруднення їхніх вод та навколишнього середовища промисловими відходами, що призводить до зникнення окремих представників флори та фауни. Іллюстрації Старіння і смерть Озеро починає старіти з моменту свого виникнення. Річки, що впадають в озера, приносять із собою пісок, гравій, а також мул, які осідають на дні водойми. Водночас води річок, які витікають, прорізають нові річища, тим самим знижуючи рівень води в озері. З часом через зниження рівня води та відкладень на дні Озеро може пересохнути або загинути. Коли річка в своїй течії зрізає кут, утворюється озеро Стариця. Озера інколи утворюються в кратерах погаслих вулканів чи в западинах. Найглибші озера утворились у результаті тектонічних зрушень земної кори.